ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Egonan deneri eta ba ez urte berri on, menan urte berri on, gure sasoina ere abiatzen baitugu emankizun kizon hunekin, gure bazterrak sailean Egunon beraz eta ongi etori almandozera. Bastan alderat Jonengira, bastan uh, Eskualdea o historiak jarri du egon afaruan, espainako RGRren esku aspaldian bainan bastan akizeko a meneko menekoa egonda la RDR rusiana han berdata. Bon, yakina au dit toi que il kasik bastango familiekin beraz, eh? Bastanen Etsen gira. Hora, hori janeta, egun alman almandoz eratu joan engira. Almandoz, ez da ezaguna, baina belateko uh, mendate edo lepo ortarat eltzearekin, eskuin ikusten da erri bat mendian. Hori da almandoz, erri tipi bat, nahi bada, ego eskualeriko herri ondieri komparatuz, uh, berreon bat uh, diende bizidira hor, Familia handiak bat ziren, duela menderdi, denak joan dira, ameiketarat hainitz, dugun bezala, eman gizun horotan, eta laborariak ere, mendiko kultura bat, mendiko kultura bat, eta historiak ere, biztanda, anafagoa guztia, markatu baitu, historiak utzi ditu bere hatzako. Egun go egunean, uh, bo, albandoz aipatzeko laburki, ama bost, hama uh, lau bat, herri bat dira, bastango ere uh, muortan, horietarik bat da, eutipienetarik, eh? Uh, Zerregan hor, diaurikia uh, etxe bat batela, San Pedro Eliza, berritu zutena, duela eutanoi bat urte, eta pilota leku bat ere, eta, bo, maasin gehienak ehitzi dira, eutipiguzetan bezala, Toki zaguna zen, albandoz, zainta autobidea hondi hori egin nain zin, albandozetik pasatzen baitzen, bidea hor bereziki, alitzek ikusi dugu hor behar da, San Blasco Benta, hori tokia zaguna zen, beste Benta, toki negozio toki, ostatu, dela baziren ere, hotel Benta Hakema da bat, eh. eta Hor, egongo uh, egunean, piskabat bazter bezala utzia dugu albandoz. Mainan, jamehar uh, da, Nafarroako errigusiek bezala, bizik ipoliki hartatua dela, erripolzit bat, eta, iutanoita, bederatzean, eh, duela, mende erdi, ukan zuen, espenia mailako eder gintzaren xari uh, bat, eta hainbistetara inod, errigusia berritua izan zen. Erra, bideak, uh, bide berriak... Uh, Autobideak, ere, bazterrak aldatu ditu, baina bide guti zen, ere, hor lehen, mila lau eontas egerren urte hortan egintzen, iuñatik donostiako bidea hortik pasatzen zena, gero mila sortzi eontabero laua, belaz duela eontabero goita ama horte, kamino real, eh, errege bidea, funtsian hor egintzen, bide nagusi bat, Han da ere, belatetik, eh, pasatu direla armada frango, beriziki Napoleonen armadak hor, espenia okupatu zuelarik, eh, milazortzi, emezortzi garran, behar, kratu emezortzi garran, bende, hastapen hortan, eh, eta bide hori horrek gaina hartu zion lehengo Santiagoko bideari hori, oinezko eta Kajoen dako, irromataren bide hori, bishkabat, baztertu haizan zen hor, negozio ondirako bide harriztatu bat, eta bistanda, bide moderno bat egimaitzen. Ben, begortan, Abiatzen gira Almandoseat. Eta, san blaseko benta dugu behar badak lehenik egosteten ortatu bat bide bidebaztegean eta hor sefirekin e, mintzatu gira. Andere, unek gudeatzen du benta hori eta bortaz mintzatuko gira. Zerde, Zabeida? Hemen eh, gira! Eta, uh, San Blaseko bentan hemen uh, lehen Iruñako bidean uh, ezaguna zen hori uh, San Blaseko eta venta, beti Eta orain uh, beti irekita dagoen zer uh, da hemen Oztatu bat, Hotel bat edo Oztal bat, Oztal eta zer esan nahi duarek? Uh... Oztal bat hemen loitean da aldozura Baskaltzen aldo zu, nahi duzu, <tutus> nahi duzu, itxean bezala. Eta ematen du hemen aspaldiko itxe bat dela, ez? Bai, bai. Erraten omen dela berregun urte, behin Eta joan dela e, eiken beharrak arabera. bera. Gero ipatzen da hemen belateko Bide hau iruñara joateko egintzela duela ehun nuhte, berreun bat uhte edo... Ba, e, Sant, e, Kaltzada Romana gainean, Pusketa gaudi dago. Be, Kaltzada Romana gainean eta egin. Eta nondak ba. Kaltzada Romana hori? Pues, eh? Orgoian orainik gelditzenda. Ah. Zaitzen duzu Santiago COVID-a, bazten goz Santiago covid eta hemen dikan kilometro, iru kilometro gutxi gora bera dituzu orainik restua Kaltzada Romana eta menierra batzuk ere bai. Eta, gero, biztuna tunel hori, no, noiz egintzen edo, bato, ogei Uste, bat urte, eh, o... eh, ogei bat urtea? Ogei bat urtea. Azaroan hori eta bedratzian erikizuten. Eta bedratzian, zuen negozio erantzako gauza txarra izan eh, da? Ego, ba, eginak egun hori inbiar zutela eta horrela ah. nahi genuen gogorra izan da, baina horrelatadena eh, iran dugu. Ah. Hemen gaude, Zienta eh, lehenago eh. pensatzen dut, kamioiak eta jende, bai, jende, bai, jende asko batzen? Eh, bai, bai, bai, bai betit zen Parada eta Fonda, baino, kamioan asko asko, hortaz intzen olako esplanada, lehenagoako jabiak, intzuten, zuten, deitu zioten nola, deitzen zen Parada eta Fonda, kamio nintzako nola zen? Eh, Europan inguruan, Franziak, ah, no. Europa. bueno, berdindu, eta zauken, tituloi bezala etxe hau, eta hortaz or gelditzen zen jendia hemen. Eta gaur egun hemen gelditzen dela, bau gaur egun lainoa dugu piskabat, hemen bai. menan ikusten da naturaren erdian garela, hemen? Bai, bai, bai erdin erdian, eta zora da, da, paisagia daukazun guzia. Baina, naturan behar nean daude, oidea politena. Ego tena da ha, hemen, urte guzia? Bai, dugu dugu eta eta... Epoca bakotxako, bueno, beti dades berdina, baina beti dapollit. Eh? Bakarri guztatu behaz daizu nature, da, ondienaz, baina da, da zora garri ikustea nola transformatzen da urteroz, urtero zustero zikloa betetzen da eta zora garri. Udaberriko loreak, Udazkeriko... Udaberriko patzen da, bueno, zoragarri, da... <imitzen> <imitzen> <imitzen> bere tragedia oberena patzen da orduan da loditzen da naturegoz ah. gero iluntzen da pite kolorioi, eta gero berriro dena okrek eta marroiak eta kolore guzioiek, eta gero biluxe gelditzen da baina ere bai polite da biluxe gelditzen denean nature poeta bat desela mintzo dira oh. <laughs> eske hoida da, ematen didan, aneri eske os Zoragarria da ikustea transformazio nagusia egiten duen eske zoragarria. Eguno eguno almultikuan la dusuizen nazoka. Ga, ga, ga, osea, bai, egun horren da, eh? Bor betaihan ez duten oi Bidaipillo bat dituz ona. Eta dire Bala. kliente batzu mainkala zain. Pues, Itenan duzu, rekorrido pile bat, belate da, dauke historia asko eze zaunak. Baina, bueno, hemen dikan kontrabandistak, hemen dikan, zen, es, estraperlo garaian, hemen badir bidiak, gero belaten zau, zagon goian. Eh, Bintakemada eta orrere bai, historikoki egin ziren gauza pilio bat. Gertrak, bataila, batailak, batailak, orta dago gaztelua, toki batean zora garria pa, dauki, ikusten da panoramika bat, ja, ikusten da amaiurra daño, eh? Ga, amaiurko gaztelu belatetik, ozak gaztelu belateko gaztelutik ikusten da amaiurko gaztelu eta zen toki bat posizionatzeko eta kontrolatzeko afera guztia, arraso da. Gero hain, eh? Iruñatik urbil gara Bai, bai, oita marse, oita marse, e. kilometro, zentro eraino. Ogoi eh? ba, Bai, eta errepidia ongi dago, lehenago. Erosketak eta Iruñatik. Iruñera, Iruñera, bai. Eskolak eta denak, bai. Eh? Bai, eskolak ez, herrian badan, Emen eskolak, almandozen alman badago herria, alman alman. bai, bai, bai, bai. Ez dago problemarik alde hortatik eta, bueno. Pito utzi ziguten pitxeta aparte, hasieran baino gero ez, gero jedia. Ezke bidai bat hiruinetik elizodora bateko demora izaten baduzu, azkenean, lau kilometro gutxiago dire, baino lasaitasunekin eta bueno, bizekin daz. komenmendatzen ba, al da berdin tunera hartzeko ordez hemen pasatzea. Ez baduzu prise, ez, ez, ez, ez, eta ha, gustatzen da zaizu mendiak oida, pera, daa. Ez que, lasaitasunak inibiltzeko zora garria da, eta biztek. Ezki ja, eta beraz, eh? ikatuko dugu, toki edo gau, eh? nahiz amorekin ikusten da. Ba, emaino eh? ere, bai dituzkiekin. eta, eta peltasuna bat dago bakarri. Bueno, Altsatu behar daulako altxorrak dauden munduan. Ez horregatik. bazter gehitzak, eh, biziki, ederrak, zuaitzez, eh, pagoz, beteak dira, bazter rusiak, eta, hor, San Blasko bentan, hor, badalako potre eta argazki bat, hor, ikusten dena benta bere, horian ez inguratua eta xifik, hor, biztanda, bazter hau komentatzen dauk. Esplikazioa mateko, zantiegoko bidea iten dutena, ah. da, hemen horrela errela, gero onlar, Eta espaldeko angazki bat? Bai, urteak. Ondatu zagon, baina pena maten zidan, eta patunun zagon bezan. Eta hemen, hemen di horietan pagoak dira? Pagoak, dena, gehiena. Gehiena pagoak, eta, bueno, badago gorosti bat obertzia, eta ederrak. Eta... And, e, azkeneko amazurtet honetan antituta. Artzaileak, da, edo, bela, be, belai batzuk edo bai, artzaileak egiten bai, dira? Bai, no, no. Artzaileak ez, artzen dute e, privatuek e, oitago surterako dire terreno-komunalak. Ah, baino erabiltzen dute oitago urte eta gero posible da prologa pro eskatzea. Baina, eta hemen bat direbide okoli, Polite da, algezko pena amaten zidan, botatzea. Arpatu nun zabailean eta, no, botu nun hemen, numpatzen du, numpatzen du, numpatzen du. Digo, jazta, badaki numpatu behar duten, hemen. Sarrean, ikusi zatelea zutoki zora garrio dagoen hau. Baina, baina. Hala. Aio, bueno, bueno, zaindu. Segi zoriontzua, alba duzua. <laughs> alba, alba, alba. Inala hitzendute egun nero. Ah, Zerionaren. Demeziko la lana. E, eh, abrigua. abrigua. Ah, ba, segitza, ba, ba, ba, segitza ba. gorrela, Ineska. Ez eta gaur eguna tontua egon behar da, eh? Ah, euskal Herriko eguraldia da. Bai, baina egon da, azte guzik riztun behirua. Goizian horiek, gero behiru ah, eta gero atxen... Agnasa hartzen da beraz, orain. Eh? Ez que, hori da, eh? agnasa argitzeko... Birikek bueno, argitzeko. Ondo seki, min Bai, bai, bai! Horikola eta ez dut Aipatu uh, Aztapinenan eh? Almandozeko basterrak, esagutaraziko daukun pertsona dugu Lola Saratea. Lola Saratea idazle bat, artista bat, Almandozen sortua dena mendian, funtian hori dugu haipatuko egun, eta arekin beraz eginen dugu egungo Almandozeko bisita eta bistanda lehenik haipatuko ditugu hemengo basterrak. Egoo! Bon. <risa> Lola, hemen zurekin, uh, ah, hemen nah. ezaguna azira biztanda, hemen eritxikik uh, no. zitan, elkeak ezagutzen duzu. A eh? ver, zen ah. famatua, gizon zintzoa, eiztari ona, anaz, txarratea gerraten zuna, mesara joaten zen. Ah, Gizonen kalitatea eiztari ona izatea zen, ere, menturas? Bye zen dut eta gero zen Zaude hizia ipatzen duzu hemen zer seri e mota gitu Bueno, hemen hor postuak daude, usua, urtzoa, hori eta basurdieak no? benden. Basurdieak edo oreinak edo la causa cuadrado, o edo... quedo. Basurdea, basurdea, basurdea, basurdea. nire etxean bakarrik basurdea eta usua eta lertzuña. No es Zaten, behar behar behar behar, aipatu da hemen uh, historia handi bat uh, dela, hemen uh, zan blasen eta belate gainuntan uh, zer erraten alda. Hora. Badire, badire historioak... Bi, bide handibat izan Bide handibat izan dela, bai, eta gero, a ber, nik ez dakit oso hondo, hor badire gaztelua. Gaztelua gaztelua bat... Eta... Gaztelua onda, ondarrak, eh? enten bai, zelero eroriak. Bide, Gero, badago, eh, nunbait zegoen bide bat hemen, eh urdaseko urdaseko gotasubi bai eh um, frai den herdaraz eh euskaraz baino eh frailes mendikantes edo orbasegoen zegoen ja. e, bide bat non ibiltzen ziren fraideak eta hor badago nunbait eh conventu bat eta lotua beti eh urdasubiko e, ez itse, Zertzen or, monastegiak. Ha, monastegiak horiek, dilua eta boterea ondia baitzuten. Hor. Bai, eta hor, itse, bueno, monastegi, e, urdazubiko monastegioan egiten zen e, onduan zegoen axulartaaren aitata lan egiten zuten burdinolak. Hor egiten zen fundizio eta gero e, uste dut itxasons saltzen zela hori. Burniak hartzen zuten bizkaitik. Eta, bueno, hor e, boterea undia zeukan e, monastegi horrek. Horriakak hor fraideik bezala, hori batzuten bai. boterea undi, botere bat, undi bat. Eta, eta etortzen ziren hortik, hor e, batzegoen beste bat, eta hortzegoen bide bat. Mm. Ez, nik ez dakit onge, baino badakit e, fraideak eta hoiek bazutela beren bidea hortik. Ziren beti otitzean ari, egin eh? yes, gozioan bueno, ari ziren. Itze egiten ari gara mila eta buste unian. Eh? Ha, ba, ba, ba, bena, ori, eh. Eta ere, gero, osea, ke izan dira vai, mende vai, kontuan, e. Eta gero nola izan den beti muga bat bezala, eh hau e, e, nolabait pasu bat izan da, uh, eh, e, Iruñeko aldeko jendia hemendikan pasu bat. Eta Gipuzkoako, scoarekin ere zen negozioa abintura hemen. Gipuzkoako bidia hurbilt da oso, ibaia ere agora. Bai, eta ez Ah, Eroain mediolaraat jonen eh? dira. Mendi laren parte bat, du mendiko auzo bat izenak diomezla, eh? Almandozeko parte bat behinan mendian eta hor sortua baita lola, Berak horren berri biztanda emanen dauko eta bereziki hor mendi olaz, bad dauka biztanda gauza frago eritekorik. Hora ikuazen, Mendiola. Men men Mendiola eta Olako bat direla, Hementu agertzen Hemen, Mendiola, e, da, hemen bizi ziren dira, iruro behitamar uste, emendikana tera zen jendia, eta hemen bizi ziren ba, dozena bat familia, bakoitzak amar, tzortxe amar humekin, eta eskola bat zegoen, eta... hemen biziziren jendia, gero, hasi zen, jende guztia joaten, batzuk ameriketara. Badire hemendik joanak, zortzi hume zituen ere aitaren semeak, eta sei joan ziren ameriketara da. Eta antxe daude. Errenon, tota, gero errenon, am amaren aitaren arreba baten, hiru semere joan ziren ha, zen, ameriketarat ipar ameriketako estatuak eta ipar estatu, ameriketako estatuak estatu dira bena fagoa pasena bagen bezala bai, bai bai bai, Denak bai ziren o, garasiko bezala bai, bai, bai. eta eta ziren hemen gartzaingoak bai bai tsena hemen, no? bai, bai, hemen jende usteko zeukan artaldia Artal, beraz, artaldia beraz gartzaingoa e, bai. hemen normalean zeuskaten etxean 20 e, erdibeto beto bei, edo 8 edo 10 eta e, etxean eta eudan mendira, hemen komunalak dire, eta gero zerriak, hemen eskurrauniz dago zen pagoa da. Zerriak eta, ematen ziren mendian. Bai, mendian, eta bargoa, bargoa gero giten zitu zen saldu eta ardiak. Gaznaik zuten e, urte guzirako, Oh, Hori ikan... behiroa ipatuko dugu benan, merkatuak edo azokak baziren, Elizondon e. edo... Non, Elizondon, asalka, don, etan, Elizondon ba. zegoen merkatua, eta Ait. pentsatzen dut, e, aratziak eta saltzen zirela, ba. Iruñeko jendea, jodo, ah, baya, Tratantiak ibiltzen Tratantia zen. Iruñeko bilbaita ere. Tratantia ibiltzen zen, eta Frantxa esatzen zen zen. Frantxa, Frantxa hondi heldu da, Frantxa hondi. Frantxasak frantxa egana. Frantxa zen, Frantxa zen, eta zena hondila, eta Belseskantzia zaldi baten gainean etortzen zen Frantxa hondi ah. batxerriz, batxerri. Eta bere izena... Dozuko... Frantxa hondi, ez dakik egume jo. Frantxa hondi, Eta gainera, Frantxaundi etortzen zenean... No, Gara izango zen behar, da ez salatuko, eh? Ez dugu nagoa zen, baina igual espeleta pelet da. edo. Fama txarra zuten horiek, negozianteak bortizan... Frantxaundi etortzen zenean, etxian, ba, jai zen zen. Beti saltzen zuena, eh, ohitagas nahi atentzuen sukeldean... zuen, ere. Eta eh, zen, saltzen zuen behi bat, edo baratze bat, erosten zuen, edo gainera horrek ematen ematen eh, zuen, E, merkatuaren, e, ba, Frantzea hondik errandu, Zerriek, Bergoak, Iruñean, ez dake ah, zein batean... Hala, baliodu eta ba, kiloa eta ba, ba, ba. horrela, eta piskat bizt. Bish. Ah, eta gero mandotratua ere ikentzuten, mandotratuan ere biltzen zen. Zuz, ah, baizu zarte mandotratua? Manduak hor... Eus, eus, eus, eus, eus. mandotratua da, ah. e, gizon bat alargun helditzen zen ean, igual ah. zei humekin etxean, esaten zuen bandre bat nahi det. eta Eh, Baxerriz, ba, badagoan, badoguna, ezkonduna Daka. iduna... Eta eskazar bat itentzen ezkondu. Eta, eh, etzuten apaizek iten hori? Era, eh? Ez, ez, mandotratua uh, iten, zen. Apaizek, eh, ez, serioski, hemen, iten zuten. Gure aldean apaizek, zehiozki iten zuten. Mandotratua esatuz bai. da horre. Mandotratua horre. Ezen itxusia da. Itxusia, baina horrela zen. Eta, baina horrela zen. Hoi mandotratuan ezkondua haument zen, horrela. Mandotratua, boztak egiten. Eh, Egole eh, esaten da, e, orain da, e, orain badute, badire... E, ba, interneten egiten da, tratatu. Ba, trat oi interneten <laughs> egiten da, tratatu. Iztaraz berdin, seriosak hartu behar ziren familia azte kotak. Eta nik eh, beti esaten dion ere amari. Da. Eh, neukan, daukat, haitaren, arreba, yeah. eskonduzen lekal zen, eh, alargumatekin. Iruelola urte ume uh, zituen, da gero berak bi izan zituen, bi ume. Eta esaten nionamata, ze mandotratuan esk eskonduzen, eize baklara, agon xilik neska oye, baldima ditun galderak. asertzen nah, nah, nah. zen. Nah. Baino, nah. hemen, onen eston eskazarra gelditzen baldima zinean, ba, haizu, haizu berenun bat agor, elargun bat nahi duna eskonduta, normal. Bali, ez zakutu gabe itentzen zen, tratua ah, gero iken zute. E, oh. pista biska gero. Ez eh, tudena. Eh, ez tudena. Ori ez hori ez den estu... langileak estimatzen ziren dena den metete. Bai, tokikoan dira sala. Master guztiak arazo. Oi bai, bai, Zer remedio hemen <laughs> langile izan bezarik. <laughs> bueno, esori. Ori hartu zusu. Zartzen eta zartzen Lekurik ezak nun baita Itez natun in duen Segituan jautzin Nunengoen Leioa irekin nuen Eta emeki emeki. Baztan go lurrean baztan baitan baztan izanitzen baztan go lurrean baztan baitan Baztan iiza nintzen, baztango lurean, baztan baiita baztan izzan nintzen baztango baitan baztan iizanintzen! boaren bossa eza goutu duugu hor gore men bat bis la batan eskoalde Jo e chantton hartzeren testu labor bat beti besela bisiki hunke garriata ere pitan da miken laboraren boarekin sin... Sin nehanesko alertasun bat piztan da. Bastanek beraktuena nonen ejeiteko ez dela, ejeitas dela ikai. Ora almandozen gira, lolak, lolasaketeak gidatzen gaitu eta gaitu eta hor Mendiola oso hortaz mintzatzen ari gira eta lehengo bizia hori aipatzen da Eta hor pesaska ere erritipiguzetan bezala Nafarroan belesiki toki hamdi hartzen zuen eta etzen beti goxo horietarik. Beraz, San Blasiko bentateik, jauztan gira eta hemen alanoen yeah, yeah. erdiang gira alere. Eh? Bai, ikusten duzu Iraken hori hori da Usua izan Irako eh, toki bat, buztan? E, Izi e, postu bat, alababa. E, hau bat, ura besteak. Hemen ezgira eh, ez gira, afa, piztanda, aspaldiko benio, gira izan benio. da. Beno horregotan dire, eh? Horregotan ba. dire eh, izkutatuan, eh, iztariak, e Usua pasatzean hiltzeko. Baina kontua da urtsorik bada hemen, Uslo beti ahipatzen da zuberoan gutiago direla? Ba, hemen ere gutiago, benio behendikan ibiltzen dira. Ba, Alare funktionalatzen du? Bueno, ibiltzen e, e, dira, Eta izi posto horiek saltzen dira, era, e, ez, alokatzen? Ez, egiten e, eh? dire zozketatu, e, bera beste bat. Ah, Oiek dire e, mengo jendian zako dire eginak. Eh, eh, a ver, eh no la esangorizuke, eh, oso no. eh común dire danak eta eh lur guztiak eta bueno, pues no. eh, ere, eh, gero, kampoko jendea ere no. konbitatzen altute, eh, zela gut bat edo ni ez dakienola no den hori, baina baitzake badakit joaten sirela sozketara eta no, zuritukaten zuritokatun zaizur, zurior Begira se pena eh ah, e, ah, dira basterak bena right. miendiangira hemen eh mistala Bai, right, benio auto. Ah, Era ikusten uteri elektrika lineaak aspaldi eman dira hemen pentsatzen. Nik esautzen beti zakutut dut. Beti, beti zakutut dut argia. Argia wow. taura izan dugu beti etxean. Uh -huh. Uh -huh. Ura ez de la eskas hemen eh ereka taura. Eskaten dut e, e, etxeraino etxera ura enakua. eh bai, bai bai beti. Nik beti zakutut dut. Hura eta eta argia. Argia ndar. Eta izango, dizut, izango nintuen bat urte, aita etorri zela irratia irratia besapian. Eta jarritzen zuela, eta orduraino egiten genuen errosario errezatu zuen duan. Aitak ekarri irratia, eta egun deno, gehiago errosarioa errezatu. Egin genuen, egin genuen, genuen partea entzun, gure amari guztatzen zaion ikaragarri. Osi, balbisteak, eta... Men jendea biziki, pentatzen dute elizari eta erlegioari lotuazela... No Behertua bueno, Be zen, apaisa... Bai, bai, bai, bai... Apaisa bortitza zen behar bada, hemen... Vai, la... Hemen goa bezak, hobez, hitz egitea horretaz. Oh, Hortu hitza estimatzen zuen, txurasku? E, men dikan, prentzazu, goizmezara, barurik gian komekatzera. Eta, bueno, gero, zan e, bihardun, dene amaetzela gehiagi zinez, e, e, oso ten zuen emak bat hoikapezkontuak duta bat. Baino egiten ziren egiten ziren arauak bete zeren hori zen, ez takin nola esan e, e, gero ditadura batean gerra ostean. Pentsaun nafarroa nola hemenez zen itzikez egiten ortaz, guen, guen teratu ginen, Inienian, gudaz, efe, eta hunditu inenian, gudaz, eta euskarazitze egitea publiko kibek, pekakua. Eta, euskarazitze egitekin mm -hmm. nio nitsaudean. Noan no, balki eta. Bai, bai, bai, bai, bai, ah, bai. Egen bueno, diak etxakien erdaraz. Baina, genekien erdaraz. Baina, pixkat, eskolan ikasia, ah. nire amatxe erdalduna zen, estelakoa zen, eta orduan, baina, baina, baina. beseela lola almandoseko mendiko base batean sortu da eta hortaz beriki atratko duen diburuan kondatzen dauku nolako nolako baster beresian hor mendi olande sortu zen bastango mendietako armaririk gabeko baserhi batean sortua naiz herritik Agas urun. Ama Maria eta Anastazio Aita. Askurreta baserriaren izena. Aitari askurreta egiten zioten eta ni askurretaren alaba beti. Berate mendateko magalean, noizbait aspaldizaharrean oianari paragia ebatsi eta burdin olabat eraikizuen norbaitek. Ola langileak inguruan egokituz duan ziren, lageak garbituzituzten, behiak, ardiak eta ahuntzak bazkatzeko eta hartatikia, banabara eta bazkiaren askiaren ere iteko lura goldatu. Saha hondo, intxau gaztain hondo basak txertatu zituzten eta gero argiz goratutako baserien inguruan landatu. Harri burdin mendizka inguruan, bazkantzen ziren gure ardiak, Hatu joite nintzen nire aitarekin gasna egiteko ditzi behar ziren ardien bila. Gogotik ibiltzen nintzen aitarekin, landare izenak ikasten, txorien kantak beresten, esten, haizearen norabideari eta zeruaren itxurari behatzen. Bortzuk terekin ezagutzen nituen etxeko ardiak, hartzainaren modura. Goizero ohatzetik edxi eta zuzenean ardite irat joaten nintzen. Gauez sortutako bildotxak ikustelat. Amari ezitzitzaion deus gustatzen nire zaretasun hori. Ezituen alabak nekazari nahi. Nola nahi ere, bizi modu basa hartan hama bi urte dituen eta nire urterik zorion txuenak. Duaike. Hola, lola sarratearen testu beder bat, hor oh, bere sortetxea, askur eta mendiolako... Albando seka oso hortan dena beraz aipatzen doku eta funttzean Gerrosago ere aipatuko dugu. Hor beraz segitzen dugu eta joaten gira lehengo kartiereko eskolarat. eskola bat etxe batien kokatzen zena eta bo, eskola hartaz biztan daolalasak. edo familiakoak ditu lola or, etxe hortako jendeak eta or, epifanioren zagutzea ginen dugu, epifaniok arahita araitasun handiarekin bizia eta nehengo eskolak ere ipatuko dauzku. Horrein edatko txiko dizut, mm -hmm. nire eh, baserria, abez bendiga. Baserria dituko gira? Eta zu hemen uh, sortuak zirela. Ba, e, eni, hemen sortuan, haiz, eh? baina bueno, jarraitu. Zare, eh, gildituko hortikane. gira... Ez, ez zege jarraitu, gero inien dugu. Boazen eskola eraino. Mm -hmm. Hemen... Esaten hemen, e, izutela, hogei, hoitabosu, bihaten inien eskola okay. ere nire garaia. Hemen diola auzoko eskola zen, hori zen? Ala... Ba, geriko eskola. Ez, ez, men diola auzoko eskola. Eta ah. ordaintzen zuen diputazuak mm -hmm. txehilebete. Tortzen zen maistra bat, Eta bizitzen zen baserrian. Eta nere... E, Osa nere... Jarra hito... Nere e, osaba baten etxea. Arat. Mm -hmm. Mendiola, ara, ikusten da, hemen da. Baina. Mm -hmm. ja, ja, ja, ara. Ara, ara, eta gira, mendiolara buru zuten gira. Bai, er, guazen eskola araño. Nere etxea dago hor, baina orain ez da ikusten. Ah, ez da ikusten. Baina, pasatzen orain perotxenea, Hemengoak ere baziren 2 edo 3 eh ameiketan. Eh, mm. orain hor bizi uste dut. Mm. Eh, azkena badakit Elizondo mi z dela, isu bat erosola. hemen estan hor bizi nagusten. Mensen baseribatza. Au, zen baseribat ber cenea, dikat mm. eh seria un dibat jarraitu. Mm. Eh, eh mm. orain hor eh, Oronduan pasako gara el soneatik, el elzonea bizi zen nire aitaren anaia eta zituen 8 ume, bi eta sei mutin. 6 zarrena joantzen joantzen e, Ameriketara eta eraman zitun beste 5 anaia. Begira, hori da el Eta orain dago, konpondua baserria nubait, alabaren e, e, e, alaba seme batek e, irunian bizi da, baina egin du konpondu eta ustelun bizi dela, eta joaten da, iruniera lanera, hemen dikano, duzu. Azti buruak hemen, zaurazki? E eta ez, ez bizi -ra -ra. da, Eta hau da, elsonea, eta hor e zen nire Eta da. E ja dire berriak, berriak, berriak izakit norka egin ditu. Haino hau da, e jatorrizko baserria. Eta horbizizien, altaren managin. Ben di holan zenbat etxe ziren? Jamagi bat. Bai, oh. korrela azterbait. Hau no. da, etxe eh, berri bat, norbaiteke egin dira. No, no. Lugra, Lujar ez dakit, hemen lujaren preziboa, garezti da lujaren... Uztok oh, ebit, ustok ebit. Oh. Garezti no. ebit. Sí, uh. Abertxoin. Eh, hemen dikaino emarko dugu. Bebe iti, eh? Bai, mm hain, -hmm. kontuz horrekin, eh? Ba, ba, ba, ba. Mm -hmm. Ezkerrak zuetorizarela kotxiani, ez naiz Trebitzen hori. Ba, hemen, uh, ba, bide txikiak dira, aspal. Mm -hmm. Estatu honean dira, bide horiek. Ba, ikonkonduituzte eta orain kontxikiak. Eta, gainera, hemendik dik, gu esamlaztik no. etorrik gara. Baino autopista edo hori hortik anartzen da, eh? Ozu urbildago hau, eh? Hau, ez duzu esamlaza joan dihar, eh? Begira Zerriak. Ah, bat dira ben Txerriak, Zerri eh, Beltzak, eta eh, benengo argazabat da edo... Eztuak eh, ditu. Bo, ben, horreina. Es, nire garaian et... Eh, fama... Txuriak ziren. Fama ondia baitu, bolako Txerri motak. Horrein, horrein edoztekarrik. Ikusten dut, gainera... Ah, eh, berena, berena. Hori da, hortzen eskola. Ah, Venga, se, Txerri edo bat hemen zanpolita, eh? Ez horbizi direla... <laughs> zare, Eske gero pasako gara, aterako gara. E... Boa, gira etatik, eh. Ba, hemen ari gida bide ziki tatek, dena hemen bai. Ta uh -huh. onhes egiten ziren bideak bisita. Oia, dena koñes, onhes. zure zikiman ezagon herida joteko zenbat denbora behartzen? Ba, ia ja ordu bat. Ordu bate, ja ordu eri, bat. Eta... Bai. A ber, hemen dugu kotxia eta hemen zen eskola. Eta orain irinendu tatea jo. Ah, zaude. Esuntoki ana benzi eh otjo zaktorera. Ah, bai. Chakuraundo ando goen eta zertako el lotua? Ba, ba lotua nada. gero, es explicatiko dizu non jolasten ginen. Uneren ah. igitze egiten dugu eh, eskola. Sartuko naiz, bai, hentzen eskola. Bai, bai, bai. Bi izen, nestake zergatik, batzla ašpitsk, ašpitsk, baino da li saldea, zergatik ezdake. Ah, ala markato da, li saldea, atea. Oh, menne. Eta eskola, lehiua, lehiua, lehiua, lehiua, eskola. Ohlala, eta sertzen gela abakar bateko, eh? Hala, benne eli saldeare atea iotzen dugu 95 da maintenant normalki que estan eh bizi dela eh sandi hemen eh, bizi dira orain kotxe hemen dauka okay? aba ah, hala nah, horitzalde sodet torico dira boy boy, boy escola horitzapen gochoak hemen eskolarekin zuetako suetako ala eta lehur lehur es ematen zuen eskola lehurak Eta ikustu Sema duela? Semata hor sinisten hemen, edo? Lo... Ogeita bostze, doa. Baina lanak eh, ginen... Maila ez berdinekoak, edo nakenk egekak. Txikiak eta hondiak, tamutillak eta, eta neskak. Oh. Bo. kontatzen duzu, emengo maestra den kontatzen duzu. Haftu badago norbait. Bai, badago norbait. Ho. Oh. Hoi. Egunon! Hoi, pifanio! Bait Bai. Tart! Norita! Norita! Hara! <laughs> <laughs> Zema morao. Osondita suori. Aguntzamna. Aizkatua. Txai su zer tan egiten mendiolako historia. Kontanos algo. Zubaituzena. Eskolata. Nun non zen Eskola Eskolana. Su stove estas tardaciones. Ahora acá hay mucho! Hey, va a estar aquí. ¡A ver, venidashka! ¿A ver qué componen nos va a ser las que so指os se escriban así? La escuela lejos con nos Elohim! D CB c! He bien salvado esta haciendo. En el öğret remembers. En, en, ¿no? ah, en, en el ah, bueno, La escuela ya está aquí! Y al estudia, él trabajaba de nuevo en la casa emecheki garanta sin eskola emecheki garata ni garante eskola eta hau hau hau salabate batekinola bi estaba visto abierto hau hau erek jesen ta hau hau erek eskola eta hoy sin... maestran 4a ara ah paiso ah, eta eh, maestran 67 eskola eh, ara ara mai 67 temporada konzenzenta batillanta ba, ba, lota dena de ba, mi ba, ba, Orangatekinengo, gutek asteet dena. Basqueko zuzen momentu batetan mastetzi galdiantako, maisk asteetek eta. Aite, tezarat. Amago uge te importago dizego bait ez ez beiras urte. Ja. Eh, zure ikolana gona bela semana? No, 789 hola con la bergo urte hola y tu santa santa hola bergo urte etzi de la velas, eh? ah, gure aurre beti mere skolak elde yeah, gore yeah. guzer bere ugeta guren gure laumiak eta nesetuga sharena zele laurtetan Eh, ah, entonces empezamos a sí. hablar así. Leira, Alea, el sonico hiruek, Renón, haur nerea la ban, haur nerea la ban, haur nerea la Ego da, alaba, alaba aurrekinan... Hau dugu, egiazko, e, katzelea erazen. <laughs> eta, topatu zitun Renon. Eta hemen, tu eginetan gero, hau bizitzeko ditutzen hemen. Ah, hau bizitzeko ditutzen hemen. Eta, familia, eta gero maistraren... Eta, rotortzen zen maistra, oi... Eta aziret! Va a ser tan y si te que no van a ser en 40 geia Ba, ba. Buk er, berroitaipiko ur bai 42, bai e? Eh? Bai, bai, bai. Gero hitzetan zen, da hitzentzen zen, un bela, ba, gabaaz, atxeko zazpitaik de... eta bedratxetara. Ba, Soldado inekuak eta bai, goita marra goita moztuak eta tortzen ziren, enor problema eta retzkuadrada eta hori egiteko urbeia azteko, bi ordu. Ba, ba. Aztarrara goitzen ez, goita mozta. Ni Chenyin. Bai, baina lendaris. Kaipotik etortsin. Kaipotik ta se, bai bai bai bai. Ah, bai bai, beti kaipotik. Ondarreko egon zena, eskra ez pintenak edon. Se se se se, Pero, ez Urebazterak emakutunean, albandozen gira mendiola hauzoan eta hauzo ortako lehengo eskolaan, eta harri gira orduko historioetaz biztanda. da ainit bada kondatzeko, eta bez historio eta beste biztanda. E, Aizu, egauzabat, zergatik zekiten gure aitek eta zure aitek eskribitzen. Lena ahore baziren maistruak hemen. Beti izanak. Betizan, e... Hemen jende guziek zekenei eskribitzen. Bai, analfabetuak. Alfabeto... Etzen analfabetuak. Eskolanik, eskolanik. Eskolani. Nire aitak, orain dela egunta, e, e, e, e, egunta ipik urte sortu batzen ere, 1909. Vai. <reparatik> eta, bazeikien lehintzen eta eskribitzen. Paisarekin, dotrineta ikasten zen, katizimena. Bai, bai, dotrineta. Irakortzen zen, e, ibuluak batziren. Eta, ez du denbun, omni egine, guitsen non numite, zoko mazina, sastu beituen, liburua aldi bat ez, obkorbitu ziten, dotrineta, kien mandamento de la ley de dios? dios. No, Aneu nago pregunte. Zena Tra caz no gan. el yo te llevas bien. Pero, <mimundlesia> <mimund <comunidad> pero Paisak es escaçen zuen. Ay, bai, gatzen zuen, se ni vas a noria. Los pesados eh eh de aterro. Ni mancian, es kre tantos chillires, tantos Bai. Eta nere imanzian matela zurreko batzuk digi. Ama bai bai zen. Eta mutikoi uela Ginipurdia. Eta en eska eta mutira kalkaekin kate. Ah bai bai bai. Nana. Ori. Zem zen korbatzok. Que eran no dice sano ya una egiteko be artziren ikarsi gausan. Ah bai bai. No se entendí no no entendíamos lo que era. Aljuvetes Donho, sto sen a, be sutzen Astur. Torreta, dottorina un dia eta xerra, chiqueta un dia, bidizela batzera. Durundu gandrexe, chucho errega, conchixion, tene, irui. Dottorina xerra, haxe puntatik, batez, batez, batez, batez, batez, batez, batez, batez, batez, ba, topateko zaten, a un dia. Un Era nigu da, Es astué, oin eta primera komunitza. Bai, primera sensa sortiu tetan, orra salbi. Sa spitsa, spitsa, sa spitsa, sa spitsa, se mezzo igual, seguno igual, gutibale mesien, igual a se igual, amar. Aita, bezatu, sozi tsitze, sa spitsa. Ba, sa spitsi Guk egin genun 12. Bai, Elías e Piero la. Bai. Bai, bai, Ta sema urte arte eskola mentsena, ma bi urteetan bukatzentsena, ama la o, ama la o, ama la o, ama la gero eskola bukatutas, e guko Eta zertifikataren den la sene. diploma da. Diploma primaria o un No, no creo. Sí. Igual es cactus pero um, yeah. la nana <inaudible> andaco zeneta... ta igual bai. Beartsuen ira kotzen eta Está kit. Sí, bueno, bueno. De, Baina, gasi zukoeldera, gasi zukoeldera! Eta saia zen eskola, maite zinuten eskola... Ba, maite, ez gilegi... Gambiarra, maite... Ezti... Ba, eta tampa, jola eskola... Ez gu, zure aitekin badirtut, egun bat ez bainu egin genuen, zarrenak, hundienak... Hor, nasta gona, árbol bat, soa bat, du? Ba, gazin zarba! Hantzartu ginen, izkutatu eta maistra nigerrez gure bile. Jode, eta hori zen, osaba joxera, Meka guen we'll dios, so, handikana artea, eta danak nolai, jastigatu bako, bazkaldu <risa> <risa> Ba, horren ziren. Eh? Osaba joxera, egiten zuzailonan, bekaña horrela piskatik <risa> lehundu. <risa> ¡Baita, pero... ¡Beratza, sé! ¡Beratza, baino! ¡Ona! ¡Ahora, haremos fuerte! ¡Ainberto, ahorre, que no hay! ¡Baita, haremos fuerte! ¡Bazcal, duro! ¡Baita, ¡Bai, maio, subí! ¡Bera, André! ¡Nera, chup, bien! kaleobeo dortzunzen Patrícia. Aita. Ya mama, ya traga de variar, bujez ez badia, zate beldurriztego. Ai haso hemen ikusten da, taula hau oso polita da, txaz, txaz. Ba, da no no, da. Ez no. Da, da, asenia. Gastaña. Aritza. Aritza ma. Irotendu asko. Bai, bai, bai. Da no, da bai. Bai hona. Bak, zakiei horitzapen asko hor azalmen da, eh? Bai, bai, año ta bestelamen ausuan che che gutxi gainzen ah o hai gutxi o hai gutxi benen meo amo somos i i che ya ne ya ne amo somos i che vasidunt Soatean ere, txutxe gaten ere, askorretta horren gasearen txeda, faletan betu ganei gana. zure sortetxean da. Gondagoro behar, aneren jorrez, indeko gordana, urere utxi, apurtxere utxi, tabernere utxi. Nola egiten duzu bizitzeko e tabernarik ez bada hemen nola elkeratzen el zarete, elker... Ez, ez, ez, no, hemen zen, hemen... Pero orai ciudad so, si va da belate ba bela belmandose para viola bitzen salete bai bai absolutely maseria ta bai belatzen ciudad bueno o bildo <tose> <tose> <tose> <tose> eh? no. o zorra gaztuz den i lurira maidutenia dira ki sonak biltzen dira emasteak ema, ema, ema, ba, ere azma zek gabe hasiren que... ara bakucha aldetik ala elkarrekin elkarre elkarren dan Gisonak bat izateberen kontua, maztekere ez? ez eh, edo eix, <gülüyor> <tose> <tose> <tose> ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Mursianaren maztekinak da gisonak nahtetar. zuen, egiztari asko bat hemen denak egiztariak zaretela, ha, Bai, ez deire. Oi, este imbestel, no zumoravatemari ingenena. Certanemen basurdia gaia ni. Basurdia, gero zu denborian usua, baina basurdia, basurdia. Be cada, eh. Da un pecadare bai. da. Saiada pecadaka, la milcha, eh, pecada. Eh. Be E da gozikait, ok. Debidebe ka tola, le contos pecada esta noiz nari. Es elurre kentia ese de que se te. Estas menen niguanen, el urai sangoda, es. Le no, elurra, emel giro belateita sembatonare dio,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 Gutsi dute, sartzerata, gortik, tuneletik eta ah, baimenta jagorraldu. Ozti, San Blas ere, joan dela baino, doble, erlur, aizzeo, gehi horitzetan. Eta horra almandoz erat bastanderat joan gira egun, gure bazterak emankizunean, eta abiatu gira San Blaseko bentatik, eta beraz almandozeko mendiola kartielian edo hauzuan, sartu gira, lehenko eskolan, eta hortik ondoko aldietan joan gira egirat, eta horko bazterren eta historien berri ere, da hemendik emanen dugula. Eskertu behar dugu biztanda Lola Saratea, gurekin gitariegonik, San Blaseko mentako xefi, anas barkatu epifanio eta besteguziak eta bazter deroriek eta zuek entzuleak. Gurekin egonik, izanuntza bestaldie arte beraz albando zen. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitan